Vem, Cacilda, olhar a madrugada que rompe Vem e sentirás mais vasta a tua dor e a tua esperança Vem de manos, cautelosa Antes que os pastores acordem as suas frotas e perturbem amanhã Talvez sintas no rumorjar das aves madrugadoras Aquelas asas sem limites Para além do campanário, para além dos montes Que teu olhar nunca soube ultrapassar Vem, cacete, serás mais um astro branco Que amanhã serena